Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu ala Resulullah Ve ala alihi və sahnihə üzmərin Allahumma rəbb üşrəhmə sədri Ve yasirli amri vahlül əqdətən minlisani Fıqahı qavli Allahumma alinal haqqa haqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan və zəqqan əcəb dərirə üç biraz da təşviqdən artıq konuşdu. bir şəkildə olsun. Bildiyimiz kimi 28 və 19 hərf var, var. Və bunların ən birincisi əlifdir. Əlif nədir? Əlif, əlif üç halda olur. Yəni biz bilirik ki, arab dilində hərəkətlər var kesra, tomma, fetha. hasandı fethədir. Çünki insan danışdığı zaman, danışmaq istədiyi zaman ağzını açmalıdır. Və bunların ən hasandı, nə deyim, Ondan sonra ən çətinsə kesrədir. İ, ortası isə tommadır. Və əlif hərfi üç halda olduqda ə, i, u Və bu, Azərbaycan deyində olan ə hərfinin oxşarıdır. Yəni, Azərbaycan deyində olan ə hərfini əgər ə, əda etseydir, ütkələsəyik, məhz ərəb dində olan ərif hərfini düzgün bir şəkildə əda edə bilərik. Üç halda ə, i, u və ərif hərfinin məxrəci biz deyik ki, hər bir hərfin məxrəci var və səhəti var və hərfin çıxdığı yerə deyilir. Məxrək, hərfin Çıxdığı yerə deyil. Yəni, dil hər hansı bir yer toxunursa, ona məhvəc gelir. Və ya hər hansı bir yerə toxunmasan. Mə əlif dətdir. Buna məhvəc gelir. Toxunduğu yerə məhvəc gelir. Şifət bunu da düzgün bir şəkildə əcəl qarik bilsə, düzgün də əlif dəyəcəkdir. Və biz deyik ki, əlif hərfi əlif hərfinin məhvəci ağız qoşqudur. Əlif hərfinin makhrajı boğazın aşağı hissəsidir və burayı düzgün deyəli çünki Necə İbnü'l-Cezəri deyir: Əlif ağız boşluğundadır. amma orada və boğazın sonunda olan hərf isə həmzədir bu isə uzatma isə ağızın boşluğundan təmiz bir şəkildə heç bir yəni təkəllüf heç bir olmadan ə, yəni, sözün qısası Azərbaycan dində olan ə hərfi ə, ə, ə səsi, ə saytı əda etsək, ə, ələb dində olan əlif və ya ə, ə hərfini düzgün bir şəkildə tələfüz elə bilərik və biz deyik ki, əlif, əlif hərfi əlif hərfi ələb dində ilk, hərf, ilk hərflərdən Və bu hərifi əda etmək üçün adi bir şəkildə qarib ağzını açıb, ə, i, u, heç bir başqa yəni şəxsi olmalan əda etməlidir. İkinci hərif hansı hərfdir? Bəlidir. Bəl hərfi dodağın, dodağın yaş hissəsini, yəni biz bilir ki, dodağın quru hissəsi var, bir də yaş hissəsi. Dodağın yaş hissəsini bir-birinə bək bir şəkildə vuraraq, əbdə, Bizim Azərbaycan əndində olan b hərfinin oxşarıdır, amma daha bir şiddətli formasıdır. Azərbaycan əndində olan b, -b, b, onun forması amma daha şiddətli və daha incədir. Çünki Azərbaycan əndində olan b hərf qalındır, amma ələbərluğun b hərfisi incədir, bədə, əbdə, i, Və bu hərif, dilişi dodağın yaş hissəsini, aşağı və yuxarı dodağların yaş hissəsini bir-birinə mühkəm bir, bir şəkildə, şiddətli bir şəkildə vuraraq əbəd, B bu B -bə dediyim kimi, qutbucar hərflərdəndir. Qutbucar biz dilişi qadqadadır. Yəni, 5 dənə hərf var ki, A, A, B, G, D. Bu hərf zamanın hava axını dayanır, yəni məxrəcə toxunur. Iyerlər. məsələn, dola, dolağa və ya dil işəyə toxunur və burada hava axı dağınır. Və hava axı dayandığı o zaman, artıq e, bir müddət ara verilir. Məsələn, əb, də, əb, əb, də. Və dəzləri deyil əbn, B-herifini əba edək edir, edərken səsi gururdan çaldır. Meslə, Elhamdülillahi rabbin, rabbin əlmin, rabbin, rabbin, rabbin, bir şey mindir ama b-dək. Ve bilmeyələsin, B-herifinin əbəs-i zamanı, burun səse getmir. E, ses buruna getirir. Yəni, belə olmaq ki, Elhamdülillahi rabbil əlmin, rabbin, rabbin, rabbin, Artıq burada səs buruna getir və buna fikir vermək lazımdır. B tələffüz zamanı səs ağızdan çıxır və buruna isə heç bir səs getmir və belə bir şəkildə B, ədd, idd, qudd, B, kimi tələffüz olunur. Üçüncü hərfimiz T dilin ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla dilimizin ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla əd əd kərlər sözü və dəhəti bizdəki həm sərt tərəf sifəti var, həm səfi, yəni dəhətlər olsun bunlarda o sifət var, həm Həms, yəni, çıldamaq deməyir ərdə ərdə. Və bu hərif, bu hərif bəzi insanlar tərəfindən ifrat kimi də çıxarır. Məsədir, əsəhəvət, ərdət. Bu həmsifətdir, çox ince bir şifətdir. Və düzgün çıxarşı incə tığır, ərdət, Ət, ət. və əcə bu hərflərin üzərində vəqt edərisə, dayanarsa, bunu yasındı olan işlə, uzaqda olan iş, işləri işləri məsələn. Əz-səməvəd Əz-səməvəd Əz-səməvəd Olu, aynı olur. İnşallah gələn bu hərflər bir dənə də tərzdən təkrarlayaq, bir-bir soruşun. Üç halda mən sizə bir deyəcəm, sizə təkrarlayın, sonra tək-tək soruşaq ə ə i i o b b b b b b b b Və deyil ki, B hərfinə fikir beynir ki, B Bəzi qardaşlar oxuyarır deyir ki, iyətə na'budu, na'bu, u, na'budu. Bu da düzgün deyilmiz, biz ki, bu hərfi incə hərflərdəndir. Və bunu əda etmək üçün də ince bir şəkildə əda etmək lazımdır. Və bəzlər ince hərfi əda etmək üçün onu üyit kimi deyilər. Nəhudu, nəhudu ve bu da deyişi düzgün deyil, əslində bu hərif ərdində üyitilən bir səhit yoxdur, bir səs yoxdur, anca ince bir şəkildə əda ölmür Üçüncü hərif tə, əd, əd, ot ot ta ta t t di ko du alo nişala bu 3 tane hərfi olmaz bu qədər bu ikinci Búl ləvəşir, sənnə. A, E, B, E. İndi, B, B, B. B, T, T. Səssik, yan, buzəl-qəzən. T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, 3 Üç halda üçünde değil, elif, ben, telif. Ben, o. Ben, di, o. Hı, te. Ben, o. Güzel. Konuşuyor. Ben, di, o. Ben, di, o. İncə, bəl, bəl, bi, bu. İncə, qaxın ince. Üçüncə. Gözal. Gələtləri, uşaq. Ağzıla adan xoğacaq. Gözal. İndi açan hamıqız nəcə burası? Nəcə. Çünki o təlifdən başlayacaq, təlifdən başlayacaq, təlifdən başlayacaq, o da səbərdən təklif faydalı olmaq. Bu əzər hasan təliflərdir, qabağda çək təliflər gəlir, onu yürüzdən başlayacaq. Doğru, doğru, ince, doğru. Nəsə? Açısağını yaramışlar. Mənim bir izlədiyik ki, Kur'an kəlmə okuduğu zaman, yəni, oxuma başlar istədiyimiz zaman, istiadə deyilən bir şey var, istiadə. İsti, yəni, istiadə ə'udhu e cilləl minəşəyib, bana racim deməkdir. Və bu istiadə, bəzi yəllərdən gizli və bəzi yəllərdə isə açıq oxunur. Bəzi yəllərdə bəh çəksən, bəzi yəllərdə isə, yəni iç-işimizdə iç, yani çək çox çatmıqdır. Bəlkə səslən, çıxan biri təlim yerlərində və ya hər hansı bir yerlərdə, oxunan yerlərdə, təlim yerlərdə mütləq qalib qoca səslənə, yəni içində Ə-Uğzubillah deyəb, Bismillah yox, qoca səslən Ə-Uğzubillah minəşşeyfanı racim deyəb Qurana və Ondan sonra istiadan hükmü, dişi, annel itilaf edilir, istiadan. Allah Osman bu rüyüb, فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okumaya başlayarken Allah'a sıra, yəni istiadan isti edilən. Ve annel bu ayette, yani pilar ayet təmimləri, bu ayetin izahında kireye böyünlər. şey istiadan, müslüqlüs Yəni, qarinin deməsi daha gözəldür. Gözəl. O, buradına istədiklər çıxır, əmir. Yəni, burada qarinin istiaz deməsi vacibdir. Və görə hər bir halda biz istiaz edirik. Və xüsusən də qarı əgər ilk dəfə başlayırsa, yəni biri var, oxuyub, qarıq, nəsəl, və ortasında deyil, ilk dəfə başlayırsa istiaz edeməyi onun üçün artıq vacib hükmü də ala bilər hərdən. Onun görə istiaz edir deyək, əuubu <gülüyor> billəhimineşşeydani. ortada birinci əlifdir. Ondan sonra ay. Ay dili şey ortasından çıxır, sıxıdın ləhcəsində çıxır və boğaz çox az bir şəkildə sıxılır, sıxılır. Çox da yəni fərq sıxmaq əu əuzu bil me Sonra isə əuzu zə Zəhv isə dilimizin ucunu aşağı və yukarı diştən arasından çarpmallar. Zəhv. Zəhv. Bir de diyək? A'udu billəki minəşşəyqənin rəqim. Bismilləni rəhməni rəqim. Bismilləni rəqim. A'udu billəki minəşşəyqənin rəqim. Bir də, də hərfə toxunmasına bu cim hərfidir, cimdir. Cim hərfli məxrəci üç kür var, üç kür. Bunların istifata biri səhərdüzdür. Ən birinci cim məşğul olan cimdir. Yəni bizdə başqa ilə əvvələncələr cim, cim, racim, racim və bununla məxrəci dilimizin, dilimizin ucu yuxarı damağa dəyməklər ki, gəlsin. Gəl bu düzgün deyil, bu düzgün cin deyil. Çünki imam cəzər deyil وَمِنْوَسْلِهِ فَجِيمُنْ شِينُ Dilin ortasından cin, şi, yəlçin. İkinci c, bu da biraz hicaz tərəfdə olan cilarda, bunlar delir j, əj, əjdir və bu da düzgün deyil. 3 cim düz olan cim dilimizin ortasını yuxarı damağa doldurmaqla əldə edilir. Əl gə, gə, hissə dili, yuxu. Dilə baxın. 3-cünü. Gə. Gə. Gə. Bəs bu necə müəyyən etmir Hərfi tələffüz edib, sonra nəfəsi özümüzə alıb, baxırıq görə dilimizin hansı yeri soyuqlaşır. Əgər dilimizin ortası so soyuq olursa, deməli məxraj düzdür. Əgər dilimizin qrağı soyuqlaşırsa, deməli məxraj çəkilmə. Məsələn, amma məxrajdan çəki yeri, yəni tələffüz etdikdə yer çəkmə. Yəni tələffüz et, bu formada saxla. Məsələn, əj yeah. biləcəksən soyuqladığın halda hansı yer dan problem yoxdur. Baxın. İndi çək nəfəsə, adge. Hələ soyuldu burada. Orta. Onda deməli məxrəc düzdür. Əgər biz seçik adge, adge əcid artıq dilimizin ucu soyuqlu və bu da məqraz bir deyir çünki imam Cəfər (r.a.) qorur və mihvasıhi ortasından biri mi? o Ort or ortasından qadimun şinun ya üç dənə şin ya roman əlifanın oxuması əu vu billahi minə şeytanir racim racim cəc deməsə düzgün deyil düzgün oxunur əu vu billahi minə şeytanir racim deməsədə necə başlaya daha doğrusu yəni bismillah Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi Rabbinas Qul a'udhu bi Rabbina Məxrəcəyətdir ki, ələb deyirlər xul, bəzi qardaşlar deyir ki, xul, xul, xul, qalun bu məndən hərfi, ələb deyirlər hərfi Qur'an, kərimi, qarifin o ələb hərfi resim ixtilaflı hərflardadır. Bəzi yıllarda incə və bəzi yıllarda isə qalun duyur. Və bunun yadda satılmaq lazımdır ki, haf-sanat sincəyətində görə, oxuduğumuz haf-sanat görə, ələb hərfi tək olarkən hər Plan hal Brittek olarak inşa bulur. Sadece düzgün olmuş. Tol, kul, kulruğu, ol, to, ma kul, kul, Yox qalımdır. O, <gülüyor> yüzeyiniz. <gülüyor> o, yüzeyiniz. Yəni, bir bağır dən Dilimizin ucunu yəyə də yuxarı dəyəyək, dəyərək, dəyərək, əl, li, lə, liru. Amma dilimizin ucunu tam bir şəkildə yox, belə əyib formasında hmm. saxlayıb. Qırmaq lazım ki, səs də incə bir şəkildə tələffiz olunsun. Sonra, ə, bəzi qalışlar qalışlar qalışlar. Məxrəcəyə çox çox da dərin girmək istəyəməm, vaxt kərcəyə keçirəyəm. Qaf hərfi, ən çək hərflərinin gəsəlidir. Qaf Bəzi qardaşlar ədəyə gələrim, onun deyir ki, Qaf, qaf, qaf, qaf Artıq xı ilə birinə qarşıdır. Amma qaf hərfinin məxrəfində, boğaz bir şəkildə sıxılır və hava axı da yələr. Əq, Əq, Əq, Əq, Əq, Əq, Əq, � sizə də şüqrlə şey, dərs. Ərəb var bunlar gunnədir. Necə İmam Camzuri deyir, "Və gunnə min man tumma nunan suddida və səmmi kulla harfin gunnə ibada." Görürsünüz, yəni 2 hərf var ki, nunla mim, bunlar gunnə edilir. Və səmi hər hərfi gunnə, bəburlar o günnə hərfi altanqıb bu səsə aşiq oldum, aydın oldu çı? Bu var. Və bu nə hərflər anslardır? İkəz var. 1000, 1000. Gunna deyilməş ki, bax bu səsə gunna deyilir. Bu səsə gunna deyilir. zaman hərflərin fikrini Bəzi hərflər burundan, bəzi hərflən ağızdan çıxın. Yəni olmasın, qarşıdırmasın, yəni. Məsələn, Əl-Həmdurillahi, Rəmmin Əaləmin, Rəmmin Ə-Rəmmin ə ə ə ə ə ə ə ə ən və bu hərflər zamanı üç cür insan var. Birinci qrup insan uzatmır, heç uzatmır və deyir ki, "U'əuzu bi rabbin-nās, bi rabbin, nəs, bi -rabbin, nəs, bi -rabbin Bu düzgün oxunuş şeydir. İkinci qrup insan, və bu da çoxluqdur, hətta məşğul qarələrdən, məşğul oxuyanlardan, yəni günümüzdə olan çox məşğul alanlar belə bu formuda oxu işin uzadır. İşi qoduruz, Ənudhu bi-rabbinəs Hücur oxunuş də düzgündək. Çünki hətta qıraq taramlarının belə bir sözü var ki, xunnənin iki əlikədən artıq uzadan cahildir mən sözündəyir, kirat əmin mən sözüdür, röyaq mən sözüdür. Qul əudhu bi Və onun üçün də çalışıq nəs, nəs sözündə əmin nəs non şəddəlidir. Teməli iki hərəkə uzatma olasındır. Qul əudhu bi-rabbin nəs, bi-rabbin nəs. Nə bi-rabbin nəs və ya bi-rabbin nəs demək düzgün deyil. Bir daha. Qul əudhu bi-rabbin nəs. Qul əʃoğz bərab-in-nas Qul əʃoğz bərab-in-nas Qul əʃoğz bərab aşağı və yuxarı dişlər arasından çıxmaqla lə lə lə z. Bu hərfi də de dediyim kimi 2-4 arasısı oğlundur. Daha doğrusu 3 çünki. 1-ci qrup insan bunu ümumən r yox elə z deyir. Z. Kul əuzü bi rəbbin nas. Kul əuzü z. Bu da düzgündür. Bu da əremdə bildiyimiz kimi zə və ya zəhər 2 məxrəcidir İkinci grup insan zihni təəssüz edir, dəyək təəssüz edir, amma hava axlı ilə, deyək ki Əl, Əl, Əl, bu cürdə oxunuş və bu cürdə təəssüz düzgün deyilir. Üçüncü grup insan, yani düzgün oxuyanlar daşı bu zaman, dili aşağı və yukarı dışdan arasından çıxarır, amma hava axlı olmadan, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, Əl, o ər onuglə skribelə halda bunu əuzu yox əuzu əuzu la bəzaha bu yoxdur hazır deyil buyur məlim Mənim, biz nəql deyilən bir şey qoran edində və qirayət edində, qirayət edində qirayət nəql, nəql nə deməkdir? Bir sözə, öbür sözə keçmək edəməkdir. Vax qirayət var, biz deyək misiniz, vax qirayət deyilən bir qirayət var. Və bu qirayət zamanı nəql olur, nəql. Əcər qarı oxsa ki, bas sən dedin ki, məndə oxudur ki, Qol əğmur bi rabdin nəs, Qol əğmur bi rabdin nəs. Yəni, o Vəl-ərd, vəl-ərd Qul-ə'udhu Qul-ə'udhu Qul-ə'udhu Və bu da artıq başqa bir qirayətdir. Onun görə çalış ləb olduğu halda əlif də ondan sonra gələrsə Qul-ə Çalış düzgün bir şəkərdə əday və bir həlifdən öbür həlfə keçmə. Nə bu? Olmaz. Qul-əudhu <coughs> <coughs> Vəl-əudhu Qul əudhu bi Rabbinna Qul əudhu bi Rabbinna Qul əudhu Qul əudhu bi Rabbinna Bi Rab, bi Rabbi Qul əudhu bi Rabbinna Qarəcə, biz dilişi dəudhamın dörk halı var, düzdü, birinci fəthədir Ə, ikinci kəsdə deyil, iyidir, üçüncü damlada bu, bu, bu, və dördür, bunu aldın. Və çalış, oxuduğun zaman dolarlarla fikir bir. Əgər bacarsan, qabar bir güclü qoyur və bununla da məşqələr. Bir şey verən dolaq varma. Qul ə'u'lu bi Rabbin Artıq hərəkəni, hərfi və ya e, hərəkəti əday eddiyim zaman dolaqlar mənə göstərər ki, hansı hərəkəti əday Amma əcək sən ki, Qul bi Rabbin Elə hamısı suqlu formada olsa, artıq hərəkə də düzgün bir şəkildə çıxmaz. Ona görəz ki, Qul Qul, qul, ləmş, qundu, qaq, dammalı. Qul, ə'u, du, ə'u, du, bi, ra, bi, ra, bi, rab, Oldu bir daha, oldu? Kul a'udhu bi Rabbin nas. İkinci qeyd zaman altının atmalıdır. Kul a'udhu bi Rabbin nas. daha. BİRAB, bax bizdə ki B hərfi, bir var bizim bir, BİRAB. Sen desə ki, Qul əunhu bi-rabbinnas, bi-rabbi, ki B şiddətli hərftir. Yəni, o daqları birbine şiddetli birşakirdə burarışlər. Qul əʊudhu bi rabbi, bi rabbi, bi rabbi. Bak, kimdir şiddetli? Bir vətləti. Qul əʊudhu bi rabbi, bi rabbi, bi rabbi, bi rabbi, bir daha. Qul əʊudhu bi rabbi, bi rabbi, bir daha. Bir daha, daha şiddetli, beni dənək şiddetli. Qul əʊudhu bi rabbi, bi bi rabbi, bir Nun dedik ki, iki hər daha. Qul ə'udhu bi Rabbin Qul ə'udhu bi Rabbin nəs. İki daha da Qul ə'udhu bi Rabbin Normal, buyur qardaş. Buyur qəh, siz Qul <tının> a'udhu <tın réussi> bi -rabb. Rabbin 난as <tın> Gözəl, amma daha da şöbhətli bir formular. Qul a'udhu bi Rabbi Bi Rabbi, afkir et. Bi Rabbi Qul a'udhu bi Rabbin 난as Qul nə deyil, səkədik? Qul a'udhu bi Rabbin 난as Gözəl. Qul a'udhu bi a'udhu bi Rabbin 난as Bir də qeyd edim ki, kim azad olmasa, keçdiğimiz aylar əsla olmadı. Bunun üçün bir sura keçəyim, dərs bilirsiniz. Vaxt gəldiy onu sura keçəndə olmayanlar, gələn azad olası, ona görə azad Gözəl qalış. Qur'an. Cəlban? Qur'an durdurur. Cəlban. Qur'an أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بالملك قل أعوذ برب الناس سأقول لك قل أعوذ برب الناس رب الناس ملِك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس رب الناس ملِك الناس قل أعوذ ذيل اعوذ ذا ذا اعوذ اعوذ الناس الناس الناس اعوذ İram, və bu da nəyə qərçətinliyidir? Çünki qarı o zaman bu formada əzbərliyir. Sərf əzbərlədiyi zamanda artıq dilə yatır və bunu düzəltmək üçün müəyyən lazımdır, müəyyən bir cürt, yəni əziyyət lazımdır şey, qarı onu düzgün bir şəkildə oxusun. Ona görə bəz kürt edir, bəz daha da sorum əziyyət çəkmə lazımdır. E... Məlim bu bozalanan. Bu məlimə. Məlim əuzü billahi minə. Məlim əuzü billahi minə. Ha. Bə, bax gör. Qul əuzü. çıxart, əla et. Ha. bir daha. Qul a'udhu bi rabbin nəs Qul a'udhu bi rabbin nəs Bunu istəmdik, bir də var Qul a'udhu Qul a'udhu bi rabbin nəs Olmadı Mədəm, buyur قل أعوذ برب الناس برب قل أعوذ برب الناس يا سجن صل قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس يا سجن صل أعوذ برب الناس يا سجن صل أعوذ برب الناس يا سجن صل أعوذ برب الناس يا سجن صل ملك الناس ملك Əleykin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas. Qur mənim ikinci ayə. Qur silsil, bəli, bəli. Əleykin nas. Təhsir, qoy qaraş. Nas. Təhsir, əleykin nas. Əleykin nas məlik in-nəs və un-nəməm, süm-mə nuhəl-şuddidə min və nun, yazıda saxlayın, şəbdəli formada ən-nəs, bir kəhəlikə otu edin, çatmaq, bir kəhəlikə, yazıda saxlayın, olur? Qöləsiniz? məlik in-nəs məlik in Ha, k harfi. Kı. Biri var. K 1 var. Tamkinli harfde var. Alemu memuk k harfi incel. Ke, ke. Elkit in nas. Ama melik in nas, melik in nas demek düzgün Yok, tam sıfatı bele çok verme. Biraz incelt. Herleke kız atmadı mı? Her iki. Hazır. Alek. Kız at. İlahin nas. Ya bin nas. <laughs> ILAHIN NAS ILAHIN NAS ILAHIN NAS ILAHIN NAS QUL A'UDU BI RABBIN NAS QUL A'UDU BI RABBIN NAS QUL A'UDU BI RABBIN NAS QUL A'UDU BI RABBIN NAS BALKIN NAS <Sessizlik> <Sessizlik> Mənim təqdir edim ki, etifad ilə dişadır, etifad ilə dişadır, etifad Azərbaycan münət gizlətmək deməkdir. Yəni, bu da ki, nun əhkəmlerindən olan sakinlu, sukunlu nun bir də təmdillər bəzi hallarda gizlənir birbara deyirik ki, min şərri və suasir xannəs, birbara deyirik min şərri və bunun da uzatma miqdarı iki, iki əlkədir, min şərri və bunu dedikcək, əday edirik, biz dedik ki, nunun məxraci, nun. dilimizin ucunu yenə də yuxarıda mağazanı hundurmaqla ən Ən və səs vuruna. Amma ixtifə zamanı, ixtifə zamanı dilimizin ucunu yuxarı damağa toxundurmurub. Adıq dostluğunda adi bir şəkildə saxlayıq. MİLK, MİLK. Həmin birşey məxrəcə yaxın, ə, yaxın durub, yaxınlaşdırır, amma təm toxundurmamalı. Və bu, Qurani kərimdə fikir versəniz, Nunun zəhəncə heç bir şey yazılmır. Bir də fikr verin. Nun zəndə heç bir işarə, heç bir sukun yoxdur. Və bu sənin bildirmək istəyi ki, artıq burada e, ixtfa baş Burada gizl ixtfa it. Oldu? Və e, ixtfa şədilə dediyim kimi, biraz e, qurumusa yəni, dəyişir və icazə sayı dəyişir. Əgər ixtfadan sonra nundan sonra, nundan sonra Qağın hariflərdən biri olsa bu zaman iqfada qanun olur. Məsələn, diriqil məqal məqal əcək inci hariflərdən biri olsa onda iqfada inci olur. Min şəll Və inşə Allah Qağın harifləri inci harifləri sizlə inşə Allah, görəcəyəcək. bir daha oxuyaq. Min şəllil vəsvəsir hanninnəs Min, Min şəllil vəsvəsir Waswasır duası sin ince sınır Was was was was was was was was was was was -yel was Min şerril waswasil hannas Cüitun <coughs> şerril waswasil hannas <coughs> Bu rüqərdə <Buyrıcır>, şofur, fərqə Min şerril waswasil hannas <coughs> Ə, səsi çəhz buruna verəm. Biz o dəfə danışdıq ki, qarı oxuyarkən əgər ağzı və ya dodağı yuxarı versə səs çıxacaq burundan. Və beləcə oxunmuş meon şr deyil. Çünki bütün hərflər artıda oldu nə? Burun hərflər. Biz də ki, bu hərflər 2 dənə. Hanslardır? Hmm. Hmm. Ondan başka bütün kan harifler ise ağız boşluğundan, ağızdan çıkan ona yükke ver. Ve bunu muharic etmeyin nece değil? Dodağı yukarı yok aşağıya sal. Min şerril vasvasil ruhannes Bir daha. Min şerril vasvasil ruhannes Güzel. Melim <Buyur, gülüyor> <Gayun warder. gülüyor> MİN ŞƏRRİ ŞƏİNCƏ MİN ŞƏRRİ ŞƏRİ ŞƏRİ MİN ŞƏRRİ ŞƏRİ ŞƏRİ XANNAS yox, XANNƏS Ə XANNƏS XANNƏS XANNƏS Böyle uzatma XANNƏS XANNƏS Bir daha XANNƏS MİN SHAR-İL VASWASİL KHANNAS KHANNAS MİN SHAR-İL VASWASİL KHANNAS KHANNAS KHANNAS Məlum, buyur. Bəli, xaq, qan hərflər. İnşallah biz hələ ki üç dənə hərf keçmişik, istəməm, o bir hərflər üzrə durum. Bu üç dənə hərfə diqqətimizi edirək, qan bütün hərflər kütarlan sonra bu şəyə daha da dəlindən bir şey verecək. Bəli, də fikir verecək inşallah. Buyur, Məlum. Min şərlili və səllatın. İlâ vəs və yə Şərdil min şərdil vəsvəsil was hannəs bir daha Şərdil ıhır, şərdil bir daha nemdir, kardeşim, bir daha mələk Şərdil ıhır hannəs kərkə الَّذِي وَصَفَ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي وَصَفَ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي الَّذِي وَصَفَ فِي صُدُورِ Əlli ki vəsfifə xudur naras الذي يوسوس في صدور الناس الذي الذي الذي يوسوس في صدور الناس صدور الناس صدور الناس الذي يوسوس في صدور MINAL JINNATI WANNAS MINAL JINNATI WANNAS MINAL Qul a'udhu bi-rabbi n-nas Qul a'udhu bi-rabbi n-nas Qul a'udhu bi-rabbi n-nas Məlik n مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اجْتَنِبْ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور بütün bu nesra Yani bu nədə iki haldə olur və 4 və İnşallah bunu əzbər oxuyuruq sabah, əzbər inşallah əzbər soğuşam Və bir daha bu hərflər də teklarlayaq Çünki bu hərflərin məxraciləri bir-bir soğuşam <gülüyor> Mənə deyək ki, əlif hərfi, əlif, ə, i, u Dedik ki, məxraci, ağız boşluqdur Bizim ə hərfinin eyni oxşarıdır Və birbara həmzə Həmzə isə məxraci ə, i, u Doğazın son hissəsində çıxır Deməli, harada bu məxraci Ağız boşluğu, Ə, Ə, Ə, Ə, İ, U Yəni, bizim Əni Əda etsək, tələfif Əlif etsə, hərfini tələfif etməyik, olurum İkinci Əlif, B hara edir məxrədi B hərfi Dolağın yaş şisəsini şiddətli bir şəkildə bir-birinə vuraraq, B hərfi etsək Azə sanalır, dolağın yaş şisəsini bir-birinə şiddətli vuraraq, Əd, B, B hərfini Üçüncü hərf nə ərfi dir? Tə Tə ucunu yuxarı damağa toxundurmaqla ince Tə Q Q Q Tə Tə Tə Əs-Səməvəd əs Bizim dildə olan tırdır, bizim dildə olan tı tı t qavcı. Hərflərinizə bu hərfin tələffüzü hərf incədir. T, t, ad. As-samavat. As-samavat. İnşallah bu hərflərin məxrajını sabah cavuşaq. Dəftərlə gələn belə bu ortada. Buna sabah inşallah təcviddən başlayıb qalan üç tərəfin məxrajı yəni quləni lə iləh illəa və səllallahu